48. A két subi jelenlétének egyetlen pozitív hozadéka volt. Felkészítettek a háborúra. Elteltem a felgyűlemlet haraggal, ami mindig is remek felvezetés egy csatához. Emellett azt is elérték, hogy bárhol szívesebben időztem volna, mint Angliában. Hol késik az az átkozott parancs? Kérem, küldjék már végre azt a parancsot. Aztán természetesen, ahogyan ez gyakran megesik, egy zenei fesztiválon voltam, amikor egyszer csak az unoka húgom kocogtatta meg a vállamat. – Harry, hadd mutassam be a barátomat, Kresszidát! Oh, – Ó, hm, szia! Nem a legszerencsésebb körülmények között ismerkedtünk össze. Rengetegen voltak körülöttünk, semmilyen elkülönülésre nem nyílt lehetőség. Én pedig még mindig az összetört szívemet gyógyítgattam. Másfelől viszont szép volt a táj, jó zene szólt és remek volt az időjárás is, és kipattantak azok a bizonyos szikrák. Pár nap múlva együtt vacsoráztunk, mesélt az életéről, a családjáról, az álmairól. Színésznő szeretett volna lenni. Annyira halkszavú és félénk volt, hogy a színjátszás lett volna a legutolsó hivatás, amiben el tudtam képzelni. Meg is mondtam neki. Ő viszont bevallotta, hogy csak ez teti. Ezt teszi szabaddá, mintha a repülésről beszélt volna. Hetekkel később egy másik rendezvú végén hazavittem. Itt lakom a Kings Roadnál. Egy szép gondozott utcában álltunk meg egy ház előtt. Itt laksz? Ez a te házad? Nem. Elmondta, hogy csak néhány napot tölt a nagynényénél. Felsétáltam vele a lépcsőn. Nem hívott be magához. Nem is számítottam rá, nem is akartam, hogy behívjon. Csak szépen lassan. Gondoltam. Előrehajoltam, hogy megcsókoljam, de nem sikerült. Öt kilométer távolságból is eltrafáltam egy kaktuszt, egy Hellfire rakétával. A az zajkát azonban sehogy sem találtam. Elfordult. Még egyszer megkíséreltem a dolgot az ellenkező irányból, de így is éppen csak egymáshoz értek az zajkaink. Rém kínos volt. Másnap reggel felhívtam az unoka hugomat. Némileg csüggetten számoltam be neki, hogy a rendezvú egész jól sikerült, a befejezés viszont hagyott némi kívánnivalót maga után. Nem vitatkozott, már beszélt Kresszidával is. Felsóhajtott. Kínos. Aztán mégiscsak jó hír érkezett. Kresszida hajlandóságot mutatott egy újabb próbálkozásra. Néhány nappal később ismét együtt vacsoráztunk. A lakótársa történetesen egy régi haverommal, Csárlival randevúzott. Néhai henners barátom fivérével. Tréfássan meg is jegyeztem. Ez nyilván nem véletlen. Négyesben biztosan remekül szórakoznánk. Mint kiderült, nem is volt ez annyira tréfa. Újból megpróbálkoztunk a csókkal. Most már messze nem sikeredett annyira kínosra, bizakodni kezdtem. A következő randevunk alkalmából ő is a lakótársa hívtak meg minket Csárlival. Ittunk, jókat nevettünk. Mielőtt felfoghattam volna, mi történik, már együtt is voltunk. Sajnálatos módon, csak hétvégente láthattam Kreszt. Elfoglaltabb voltam, mint bármikor, mivel az utolsó előkészületeket tettem, szolgálati időm megkezdésére. Amikor a hivatalos parancs megérkezett a pontos dátummal, hangosan ketyegni kezdett az óra. Életemben immár másodszor közölhettem egy nemrég megismert fiatal nővel, hogy hamarosan háborúba indulok. Várni fogok, mondta, de nem örökké, tette hozzá gyorsan. Ki tudja, mi történik ház? Így van, ki tudja? Könnyebb azt mondani magamnak és másoknak is, hogy nem vagyunk együtt. Igen, könnyebb, szerintem is. Azonban, amikor majd visszajössz, amikor. Azt mondta amikor, nem azt, hogy ha. Hálás voltam érte. Vannak, akik azt mondják, ha.